ren unitatea, C, opariak. Arratsaldean, zer nahi duzu? Kaixo, belarritakoak erosi nahi ditut. Zuretzatu nahi dituzu? Ez nire amarentzat dira. Zenbat gastatu nahi duzu. Hiruro gehi laurogeita artean gastatu nahi dut. Begira, hauek oso politak dira. Bai, baina txikisi hamarrak dira, Ez daukazu handiagorik? Bai, begira, ek handiagoak dira. Gutatzenen zaizkizu? Bai, horiek oso politak dira. zenbat balio dute? Hauek laurogeita amabosteuro balio dute. Mm, garestiak dira, baina... Osofiñak eta dotoreak dira. Aldatzeko arazorik badago? Ez, tiketarekin, ez dago arazorik. Jarri horiek, orduan. O, sondo. Laurogeita amabosteuro, ez da? Bai. Tori. Eskerrik asko. Agur.